بلاجی جار شوہ بدبانشوان را آ گا گا ویلی د ستوره ستوره ویلی دا لا ز ربی او ابراهیم علیہ السلامایا د از نارک دی وشی والا ما فلا قال لا احب العافلین وی وی ما پریو کی پتو کو پنار الا او چی پچا پنار راضی ما اعلان شکیدل دا ز ربی علیہ السلام او او دی بلا اکیور پسی فلمارا القمر بازی قان ارکلا چیوی لی دا سپوگمی خد دون که پڑاقی دون قال آزا ربی وی داز ما رب دی فلمارا فلمارا ارکلا چی قال لعلی لم یادینی ربی که خودن او نکرامات رب دمالا من القوم دوالنگا خام خاشمار قوم کمرانو اوکورا ابراہیم علیہ السلام اوئی سپوکمائی بانی پنارالا کاؤکب بانی پنارالا پلام مارا ایش شمس بادیغتن نواری پلکی دونکی اولید اوچکل پریوتا قالا وئی یا قومینی بری امیم مادو شرکون زجدہ انداز سناشی تازو شرکوئی تازو مشرکانی ایئی ابراہیم علیہ السلام پر رد کری آدادی کہا کہ پروسو آگا پدوی بانی کئو تو بید آگا او ایجا زکر کری سورة راج کے اللہ فرمائی دیارلہ سمجھی پاران نمبر دو الله <سؤال> الذي رفع السماوات بغير عمدين الله ذاته چوچک لري آسمانونه بيستون تراون نه چوي ني ديلان سماستا لالار شو بیا برابر دي خپل سلطنات باندي وسخر الشمس والقمر تابې کړي وين ور اوس پغمي نور اوس پغمي جاته وي کړي الله مت ديغه غاليد نور اوس پغمي نا کلوئی عجریلی آج علیم مصمبا آر یو روان دے نیتی مقرارتا مشتاد کی مرواحات رازیل چدا نوار کلا پریوزی نو دا اللہ تا سجدہ لگئی او چکل خیجی نو اللہ تا سجدہ لگئی که جازت ور تا ملاشی خنو روخی جی و روان شی او کالا ور تا حکمو نکی نو پذیبا نپادی شی کلوئی عجریلی آج علیم مصمبا آر یو زیان نیتی الله لیونې ټمو قرار را کړی دا د رنګي سورته نه هل کې الله د دې حجې ذکر کې سوال له نمبر 12 وسخر الکوم اللیل و النهار تابې کړي تاسو لاره و الشمس و القمران و راسبوغمهي دا شها تابيه کرده؟ الله و النجوم و ستوري مسقراتم بعمري تابيه دي بوقم دا الله ستوريم دا الله تابيه دي نجوميان چه گورن دا اكثر يو چنچن خواره تبا دا لو كنوه وچا كده او يو صولي پاپي با, با ورسره پنجره كي اغا با اغا چنچن بنده كده سر جرا نجومي گورن دا نور, پس... نور تبا ناستي دا دا جرد صورم دي کې بینم چردا نشته جرد سفر ګم نشته چاګی لاندګینی دیوله گرمو د پا گرمو تنल्फी اوزان د ویران سیسونه یی کی او خلکو کو ته وی راشی چې قسمت الله معلوم کما ناچنچو غازی مو کیری نا را یو داننی ما پالی پا پاپا باندې کورځی نو چې سو ولناځی نو دې ناچنچو هغه دانې تخلو کی نا خپل کو ته ګور کنه دا دلی پاپا دې روته قسمت د کار د ښه را شو ناغه ورته بیا بیانې چې دادی پکې و دادی پکې زمونږ استاد فرمایا یوزری شیخ القرآن رحمت الله علیه په روانو په خاورته تللو روانو وې شیخ رحمت الله علیه عادت بدلو چې هغه ډېر تیز و مزل بدلو کې زوکلک روانو نرم تلل باغانه کول تیز روان دی ګرمه دا چېې کتل په ګرمو باندې یو سړی ناز دي شنه لخت د دروازه سره پنجره د ور سره یو سولي په ور سره جن جنہ را ورترا اواز یک اوراشې شي قسمت الله معلوم کما راشې شي قسمت الله معلوم کما شيخ رحمت الله علي ويلې زله قدرت یو خوابل قوم یو کتل داسې چې څومکهو کنه شتا اځې نا تی بیا سږ میبینی راتبوي چې ته خپل په اړ نه ګورم مونږ ته مني کې هانوی سو ورا لمه خواله ورا چې په ګوري قسمت معلومې وي آو وې ښا په سو باندې معلومه چې سمته وې په دو باندې وې زواله رپای د ارکما کوماله په قسمت معلومه ښه قسمت به معلومه وې بالکل به معلومه مو قسمت درل وې ښا اول را ته دا خبرو کان زمو قسمت زربا ګوري په اول لا تدوه چې ستانه کپری به په دې غرنو باندې ترکمې دا خپل قسمت دی راځول را. وای نو هغه ماته پاځا پاځا وې د طالبان مجارو کار نه وی چې په یمن کې راځي دا طالب مولاري ویلار څورځه پرته هغه د ملاص له شورو می په وکړه په خبر کې انا مخ 1000 پسې هغه مخ 1000 پسې او مز غلاو وی مای چېرګه ترته قسمتونه <متصف> و خیم وان نجوم موسخراتم بامری او زوري دابداري به کم دالنن دا سرګرځي په دې کوسو کې په دې لارو کې د خلکو قسمت معلومه ای ان وی ذلک لا ذل قوم یاقلون کې د لاي لا یاقل لري او دا جدا جدا شکلونه لی دی لی وی چې څوک ولا او دا یو کال چې غونډی وینې د سینو نه به عمر والا په جې کې اوسه او دین ته ان ورځ نو جی ویني د ورته وایي ها ما وسم کین کې وا پال چی پال چی باکي ورګه خیري ها 5 نمبر په پال چی او دا شي نمبر به والو دا بو کی اله دې له پاره چې سره لرا چی ها نو کچرتہ دا دینه کڅوی دا سیم ونی او وی مله پوجی شوی بریگیډیار بشی پلانه بشی او قرنل بشی او دا شه ورته ملایشی اناغه پيشنده شي د شکلنا اناغه ته چې دا غوی ناغه خوشاله چې ځکه خیر دی نه را لره غمجی تلاش کی نو متن خای دستی چرته هغه ولا ټوله بیا دا یې ار سو چی ونی که زنا نو وینو هغه دوری تابی داری پوکم دا اللہ دار صد اللہ تابی دی سورت یاسین کیا اللہ نمبر اٹھتیس دریشتہ مجی پار آد سورت یاسین سردی حسین آیت نمبر اٹھتیس درشتہ مسیح پارام وشمسو تجریل مستقرلان انور رواند زیدو دریدو ددیتان انور زیدو دریدو ددیتان ذالک تقدیر العزیز العلیم داندازات ذالک پویا بادشاوان والقمر قدرنا ہو اسپگمی انداز کریمانگ دیلران منازلہ پڑاونا حتی آدکرور روانه تر دیږي وګرځي په شان نا سانګي زړی باندې لشم سو يم بغیلم ننوار مناسب دي دي لرم ان تو در کال قمر اجراږي رګس بوغمې دنوار دا طاقت نشته چې اس بوغمې رګرګي دا طاقت یو لنره ورکړي چې اس بوغمې رګرګي اورا کی نو تاسو په دې اوسه نقصان دروراسې هیڅ پیدنې شي در رسول هیڅ نقصان نن نشي لري صورت نجم چه اللہ برمایی یو کم بنزو سم دا قرآن یو عجیبا خوانده شروع ایکی گارا مسئله شروع کلا نداغی ایجز زکر کئی که پر شرک بانده رد شروع که نو قرآن وی جنسان وی چهنچه تول ده شرک رد ده که مشرکی ضرد شروع که نو انسان وی چهنچه تول به مشرکی نو رد ده که دو مخلوقات ایجز شروع کهنسان وی چهنچه تول ده مخلوقات ایجز ده پاکه وانعو ش رب و شیرا اوا دال لین رد شیراست ۖ۸ قصر چپکی خیر و شرک ۖ۸۸ داںگه پالونکym علح ده آغام لاا پالی وا نه وا لګا دی الله لا کل خلک لري بیا د نورم بني دا د قران خون دی د قران عجيبا مزدا راز رازه خور او تر عاشق وګوري خوندونه درسنه د قران نی چي وګوري خوندونه دا خوند دا په بل دي چر بده په دې علاقه کې چر ده, ده د قران خوندونه خور او الله دا نعمت ورک د وی شکریا ول پکار دا ايز الله ذکر کيده مخلوقات چي وګره مخلوق او دا عجيب وي درین قسم مشرکین بی الملائکا چه دا ملائکو عبادتی کهو دا مشرکین بی الملائکا عرد کهی دا قسم خلق دا سابعین انو کمچر اوز ذکر شو او پلاسی پا پلسفیان اوی دا گمان کهی چه دا ملائک دا جواهر مجرده دی او یو مجرده جواهيري مجرداوي چې ټول مخلوقه انتظام کړي او دغه عقول وي چې دا عقول دي قران کریم کې د دې آیې ذکر کړي په غوږو ځایونو کې چې قران وګوري نو دا تد دینا صورت تبا کې الله پرمایې د 23 پارا 8 نمبر 40 وَيَوْمَ آِيَا شُرُهُمْ جَمِعًا سُرَتِ سَبَاد وِشْتَ مَسِحْبَارًا آدھ نمبر چالیس سلو اختم وَيَوْمَ آيَا شُرُهُمْ جَمِعًا او یاد کا کلاچ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ بِعَبَهُوَي مَلَائِكُتَان اَهَا اُلَائِ اِيَاكُمْ كَانُ يَابُدُونَ اَيَا دَا ملائک دبووی چې دی خلکو اوستاس عبادت کړي او کال او بووی ملائک سبحان کا پاکر تعالان انت ولیونا من دونیما تدو زمنګه باغیت د دنیا بل کان یابود دنل جننا بل کې ودې چې عبادت د جننا ته د جننا ته عبادت کړي الله زمنګه عبادت نه وکړي او ګانو سترتنګه دې بیان دی سورتي صفات کې الله پرมายې درښتما سيparagraphي سورتي صفات رمبنيہ یاتون دي رمبنيہ یاتون دي وانا تون دي شاید یاسه پهن جوړونکي ملایک په سب جوړولو سره وګورم ملایک سب بستو ولاري دي د چاپو حکم د الله په حکم د چاجه خپل اختیار یې هغه د چاپو حکم باندې نو درېږم ملایک ولای دي د الله په اختیار ولاري دي د الله په حکم پسا اجر اتی زجر شاید دې رټونکي ملایک یې کافیرو لاله زجر پره ټولو سره وګورم کافیرو لاسونه سره رټنه ورګي طالیا دي ذکره نو لسون کې دی قران لرا رسل لسون کې دی حکم د الله لرا دا لرا حکم لولي دا له چا په اختیار باندې او چا خپل حکم نشته او خپل حکم باندې قدم نشي اٹھولې او د الله د او کوملایک دي چې ان روح الَّذِينَ آتَ تَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَتُو آگسان چی افاد کئی دوی لرہ ملائک ظالمی انفوزیم پتاز حال کی چی ظلم کئو ان کی زانونو باننے زانونو باننے ظلم کئو ملائک تی روح قبضہ کئی دادا اللہ پوکم تی قبضہ کئی اپا کی وجد ملائکو دا ملائکو سردار جبریلی امین اغد اللہ دا حکم مختاش دے سورت مریان کی اللہ پرمائی پارسم ازی پارا آیت نمبر چون ساٹھ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِهَمْرِ رَبِهِكَ امین نده راغله نبی علیه السلام ورده فرمائی ویلی نده تا خواده کرده وان امین ورده ویی بمان تنزل الا بامر ربك نرا کو زی کومنګا مگر به کومنګرستان الله را تو کومکیو منګرازو د الله راو کوم نه بغیر من قدم نشي خدله نو چې ملائک د الله محتاج دي نو تاسو ته بسيطه کلی ضروري سي تاسو ته بسيطه ده ضروري د الله بو کوم به درسی په لې اختيار چا د دقیق نشي املائک آم ټول عاجز دي سورته نجم کې الله فرمایي او هیڅ څه په پاراش پکشته ميहात په پاک خپل اختیار د کښ په ادم نشي کولی وکړي واکام مې ملائکېن فسمواتي ډېر د ملائکې په اسمانونو ذرت نجم ویشته م سی پاراش pkgishtemainat welcome malakin fi samat derd malay konasmanun ki la atun shaba dum jahan pedan shi war golesh ba dad wisin illa mim ba riyan allah magar usdaina ijazat ki allah limay shaa wa yarda acha ta ju wal khshalawi نو دا اللہ پا حکم باندے با شفاعت کئی پا اخبال اتیارم شفاعت نشی کولے ملائک آجیز دی و محتاج دی چی پا اخبال محتاجی نو اگا با دا بلچہ آجت سنگا سر کی او بلچہ دا با سنگا ہوئی چرایشی چی صدر لان لاز درکم او دست گیری ما او زبستا آجتون سرکم آجتون نشی سر کولے دشا صورتی صافات کی ایک سو چون سانیات کی فرمائی وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ 164 نشيذنم ناماگردલરા યોزي मालूम बे वَإِنَّا لَنُصَافِنَا ابيشガम खमखम गसब जोडउन किऊ दालाबो कम सब जोडई वَإِنَّا لَنَنُسَبِّحُنَا यगिना खमखम गा तस्बीह यनकिऊ आर मलाएकम तस्बीहई दाला औ दाला मुताइदी الله تااجد دي نو مشرک باندې رات گئی چې ته څنګه عبادت کوي د مشرتا اچان چا بخبل باندې محتاج دي اره که حاجز نشي سر کولی د ځاننا تدلیب نشي لری کولی د الله حکم نه بغیر راتللی نشي دا کیسه مشرکین په دې باندې رات کاو څلورم کیسه مشرکین بل جن کله په ریانه عبادت کوي او دا عبادت دی پیریا نو بیکاو پدی وجباندی چی دا اللہ او دوی ترمنزہ نصد او رشتہ دا دا اللہ و دی پیریا نو پمینز کی رشتہ کردو لیوا لقدیسورت ساتفات ایک سوٹاو نیاد کی وجعل بينه وبين الجنه سبعا او ګرځي پميز د الله او د دا پیرانو کی خپلولي وې وې د الله او د دا پیرانو پميز کی خپلولي دا نه ساده ولقه علم د الجنه دوه پته سر اپوې دي پیرانو ان هم لمزورون چې کینان کی به حاضر کلی شي جهنم ته سب خپلولي نغوید یو بل لمشوره نوکه سو ورتای خبر اورلانی کی چې دماشه پاره سوکانو شپاره سمورل کوي نو کې پیریان او مامغان ته ویمنګ وای نو دی به الله دمن خبرو کی نو مننګ به الله نه خلاص کی دا یو نسبی ګرځول او مامغان دې الله نه صدر ګرځول دا چې یو خپل تقلواله شيو چې ورو ته مامغان ولې اول دا الله د دې ترمن خپلولی ګرځولې وا سورته انعام الله فرمایي نمبر 100 آتم ازی پارا آت نمبر سو دومی سی پاری اخری ایک مصده آخری پیریانو ایچ زکر کئی چه پیریان تولا عاجز دی اللہ تا وَجَهَلُوا لِلَّهِ شُرَكَعَ الْجِنَّا گرزولی اللہ لرائی صداران پیریانو وَخَلَقَوْمَ او دا پیریان اللہ پیدا گڑنی دام اللہ پیدا گڑنی او پیریان دا دا اللہ حکم دا بغیر کار نشکولے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتَ جوڑای اللہ لرزامن اولونا بے غیر علمین پبیل مہیسران صبحان اہو وطال آمائیسی فون باکی را اللہ لروجت دیدا سنا چیدوی اے بیاں نئی ام دی صورت آد نمہ ایک سوٹ آئیس کے و یوم آشروهم جمعیام او یاد کاغ او رضا چجاو بکی دوی طول او بو ی اللہ یام آشار اے دلی دا پیریانو قدس تاک سار تم منال انسی پتاہ سرا دیر گمراک سریتاسو دا دیر بندیانم گمراکل و قال اولیاء او منال انسی با دوستان دوی دا بندیانو نام ربنا سنتا ابا جن ابي باز ارمزم گه په دا سيوا باي زم گه په بازو وبلغنا جلل الذي اجلت لنا اورزيدم گاني تي زم گه غتا چتا مقر و امغلا تارا لكما مقر کر و غيت اورزيدو ادا بيريان ديوبل نه پیدال انسانانو بيريانو باغستان ازل کنا بيريان دوي به يري دل نه انسانانو دسرڅه په تیارېدل خو انسانانو یې را شروع کړل نو پیریا نو وی چې موږ د دوی نه یې ريږه راځي چې موږ په ورزوسه نو خپې سرکشي شروع کړل و انسانانی گمراه کړل ابن حاکم هغه کار دن ابن صاحب یې صحیح رضی الله تعالی نو ور راځ په دې نه چې په خپل ځګړل دي ځار یان شمه مقصد ته الهی د اصل په منځ کې ادرس اغه وی څنګه عادت ته چې نن پکال کې وی بابا په نوم باندې د دې کانه په نوم باندې ګډوري ما د ستکه وو کومدا کار نو کو نبي هغه څنګه نقصان کیږي موږ د بودریار رسیدل دا ځوه به وی زره مو نه بي له خلاند چې دا ځي نبي عليه سراتو سلام ما توفر مال چې دا په شیطانانو یو د شرم جوړ کړو ایو د کنده جنازې هغه به आवाज دخل کده ګمراه کاول د پاره او دا اوسم کده خلکو ته ګمراه کاول د پاره خلک خلک کل ګمراه کوي و یو ګراه د شپې یو خلک انلبلای نشي د نچاتشوار لایني سره پریوته او دا شي د یو بل سره او ګورو ادارا بيته د یو بل سره او مشوره کوي میټینګ کوي او په کار کې د بيو یو میټینګ دی واغې ګراجو مکی یو د کویټا په غر کې هغه واغې کوي خضر علي السلام دا غې و شدارت کوي دا ټول کې دی جوړې جوړې د دروغه دا شیطان حاصل کې د فکر د هغه جدي گمراه کول د پاره کوي زان استاد فرمایا له حضرت شیخ القرآن رحمت الله علی انا میاوالی کې طالب و د حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سره او داغه یو دوست هم و پتا کې غلام احمد دی ورته وی بدماښ و غلام احمد او ګامہ باندې مشورو دا ديري میخني اواګه دا یو ځل ماولیشی القرآن رحمت الله وی مارته ویچی 11 وی شری پر کې کنا بابا وی غو یاو 11 ور پومہ وی مارتی چی نام ورکا دا چی ورنه کینسہ چل کیږي ور چی ورنه کما نه بیا زما میغه نقصان ملایږي زما مال تباہ کیږي ها وې زه پریه دم ورکا دا وې زه سړي ته می دوسیه تاله بي دستانه مې در پری وې د مانو بس 11 شری په باندې نو هیڅ قرآن رحمت الله له وی چې ما تر څمی کتابونه هغه ستړي او سبق دسون هغه پني می پخودي له درې پني اور ما او چې میو قتل نو دا ګام هغه میش ټوري پر دیو زګونه په خریبان را ماتي او زګونه ور اخلق خلق را تا دي چار چار پیرا چې دی ولید ما نو خلق یې وابلاګیا وابلاګیا وابیرا غوي یو باندې راغې، وېมายه څه چللې وراځه دا چې ویګ یاري مور کا وا مور راځه مې خو ته وګوراسه چلشل شي دا څه چلوشه یوړله مې چې څنګه چللې ناغه پستر یو کې درځي دې وېمارته نه پریدم دې پرواه مکه ورشه بالټې راوړل ویاګه چې دا امر یې ته بالټې راوړل پرواه مکه ورشه بالټې راوړل امیں کلے پاسر بعد ڈب ورک لا بالله دامی نی می خنی کو دے رہا امام شاہ بلشی اوی شروع کہال لا حول ولا قوت وما اوگے نشی اگا پاسی امی نی ما دل مر شاہ جی نی مژد ما داگ دسی او کولی اوستلو دمونا بی نېکه چونو مسالابه مم کوله لمر ته یی چې راځه غا چې لمی چې راځه شیطانو استا راغی ګمراکول دوه بار راغله دغه پریږده ګمرا باندې نه سورونه ولې دې مخه لنی ودی نو ما چې لا حلونه کوه ته ویله سربانې می گزار ورکا هغه پاسیدو خدا خو هغه فل نو چې به چار څنګه کېدنه د توحید پرته کېنه چاونه گزار ورکې می شیطان باندې پاسې نهه گزار ورکا پاسیده با دا شیطان راځي کله کله او دا خلک دوکا کوي او دیا بلن پیدی اخلی و یوم آئی آنشر او کلحش جوان با قدوی تول یا ماشرال جننی ایر دل ایر پیریانو قادر صاحب دار دنگی نالنگی و تالس را دیل گمراکی دار ست بندیانو نان او دا پیریان بل ایر دل ایر دل لگا سنگ انسانانو سیری گی سورت جن کی اللہ فرمائی یو کم درشم ایر دل ایر قوان ناو کان آری جالو من الانسی او شان دالے او سو چاڑی دو باندیانو نا یاوزو نا بری جالو من ال جن چی پنابے گفتلا پسلو دو پیریانو نا فزادو همراکا نو زیاد کرا پیریانو دی باندیان لگم رائی چا منگا خودا جوی نا یری گولا باندیان پسا منگا نو راشی وغا ایتونه و کلا وی تی رغونه دی ول او کلا دې تخاوني ولا اويبه بودري را در ساي ياوزو جال من الجن قنا به غختل افسلو د بيرانو وزادو مراقه زیاد ګبيريانو دي بنديانو له ګمراي او دي نور ګمراګل وان هم سنو كما ظننتم او دې کومانو له ستاس جي ګمان نه ان لي باثلا واحد چې چې به پورته کې الله یو تندرا ووینه الله پورته کول غي الله به ټول پورته کې قیامت پرځ باندې اډایو قابلا او روانو قرآن کریم راغې نو ټول دنیا دې وخده چې ګوره ټول یې کې دي د ډیرو خلکو اقلی له ګندې د چا یو واقع دې ده د چا بلات دې ده راځي قرآن و هري اسمعنا من الجنې سمینا قراننا عجبا عجیب قرآن, قرآن دا چې دنیا ته قرآن اوره اټور خلکو ته تولیده کیدار چې نسب شعور اسی له ورته ډیر خلک به وسمي چې هغه د واقعي مثلا یې راشه او هر څه معنی کې د دې مثاله بیان خلکو کوي اوس یو دور دا چیرته راغی خو خو یو دور دا وو چې ځان سره لسی دوی هغه له قران ترجمه حرام ده له ترجمه باندې به وینه پویږي ځکه کافر ده شي کړي وکړه شي ګل قران نو ور لا عمر قده او ځان یې وکړه ځان یې په تکلیف کې کا خلکو کې اګه جون راوستو ننکه ګوري رساله دې او ځګه ایا یې پوګه باندې شي را پټي تر واهند دوه کلیه توحید اواس کیږي جنازہ ذمہ دار یو الله دې نوکر دې دفتر تروان لري او خلينه د توحيد جدي شيږي سټډنټز فل تروان لري او خلينه د توحيد اوازونه عام شو زنانه ګروپ کې له قران اوازونه ني عجیب به خو رغه ګروپ د عالیفم باندې د قران وردن نشو د عالیه قران هغه مهنتونه او الله لري رحمتن او لېگي بقيه الاثار لي خلينه او باغې د بازي لي خلينه ان نه وان غو بادنا الهلازار زما دمرنه بعد زمانه کي په ما دليلي زما دمرنه بعد ما ته وګوري زمون نه ما ځو نه مس مثلا څه مقصد څه دي که شما دومره خلک تیار کړی وي چې مسله ومناله او قرآني بیان کو دنیا ته اورا او دا مقابله خلک وکړي وا په زمانه د جاهلیت کې چا په شیر کې کړوا چا د قران بدلایل کړوا زمیدارو په زمیدارای کیږي وکړي وا شاعرانو په شاعرای کیږي او چاپ نظر کې لیکلي چاپ کتاب او قلم باندې لیکلي وا زمانی به جاهلیت کې شاعران مرغلي دي او وګوره چې کله شعرونه کې مثلا خلاف یې کړلې نه پر شاعران پیدا شیو مثلا کېده فصوف ترى اذن کشف الغبا افرثن تا دا تاریخ لیکام نه مارو زه ورشي بوینه چې ستاده لانی اته کې ګرځي تا ته ودا فاطمه بیا ولې کې یې راغله له خپل بابا له پراتی راوړی وی دې بابا راغوا شو آقا د دې د دې تشتې نه پاګه بابا باندې لومړی نه پاس نه کیه دې وګړي لومړی راغله د پاس ته دې کیه دې کېږي چرته واپس وی قتل نو داګه غا بابا باندې مې کیه دې لوندې سره بارکاتو مو وچھې یو غابل خو ګورسم ستیم نه اوس یې کته لومړی من نو دا आवाज وکړه عربون یبول سالبانو بیراجي لا قالانا ممبال تلیث سالبو ای دامرک دې شي چي لومړان راځي او دا پسر باندې میتیادی کای دا خډیر سترګ خ دے دې چګیدلان بیمتیادی کای دا نه ته به وې څه ایتنه مافو دهني ته ځان شي بچ دا باندې میتياتي که یو ټيټه ځنه چې په ښوونځي کې نو ما سره بچو ماده به زه په دراو ورسه هغه زه دي د امریکا نیو فل چې دا مرزي الله تعالی نو ما ما دا په زمانہ به جېت کې ولانه او مساله کوي او مساله کې وایي شاعرانه شعر کې وایي عرب بن وها اذا مال ربين ادي تقسم د همورو اي هغه یو غره د یک ذره باندې غره دي مال د بدره کول کارونه د شي ترايت الله تعالى والازا جميعا كذلك يفعل الرجل البشير لا منات بابا می پرخودل دا اقل من شړی کار نه جنا کارونه کوي هغه ته پیغمبر مسله کړوا نو ورته عالم مسله کړوا کتاب کته له خو په کلي معلومه کړو کوي فلا ازا زور ولبنه ها ولحسن می بني غنمی ازرو نبا ده زیارت لزمانه داغه دلونو آنه په ځنی غنم بوتانو زیارت کومه والله بولن ازو وكان ربنا لنا في الدار علمي صغيره نه ده په زیارت لازم اگر کردي مال په زمانه کې کلا چې مقلما عقل می کوم کارینه کو نو دا کار میکنه او یو خبر شویل دي نبی اسلام نه نه په لای ماته او ری په بلک او چې کله په اور بلک نه نو دا سره ولاله شي نه وي لا تنظروا الذين لاموا نيكم وكيف ينظركم الله سينتصروا ان الذي حرقت بالنار فاستهلكت ولن تقاد لدى جاريا درو دم دامت کوي دلات الله به هلاكي زريين دامت کوي تاسو دا جا جا بدلاني شيخ استين يقينا ها الهه چا او جنگونه کدا په خواد پا یو صلاور باندی ورن را گئی چرتا انر رسول مطا ینزلو دی سایت اکوما یزان والیس بیا من آلیا بشرون رسول شکل اتاز پا بوئی راغلے رے نصفر با قیدا پیغمبر ادا مس بیانی کڑے پاشارو کې ویلی دیم او دو بینجور راغلے رے یو او ازداد وی نبی علیہ صلاة و صلاف پل صحابہ خوارکلال جلال سی او دا آلیا ماد کل چراکم برطان بیجے پسے باندې ناغوی مات که او گڑ وڑی کئی نا خالد رضی اللہ تعالیٰ نور آگل او او چی پل راگ ایتورا خالد سیفون بن سیو فاللہ دا اللہ دا ترون ایتورا یو بادر ظلم اے بادر ظلم چی راگل او او کل او در ایدر او اوزا تا او بین جوور ور تاوئی اخفل بابا تاوئی چی اوزا شدی شدتا لا تکزیمی علا خالد نال قلق مار وشم مری پای نکی دیو مانلا تاک تک تولی خالدانا تب بھی بزلین آجلن وطن سورین اے اوزام لاؤ کاملا سخت آملاو کاما مدرو جن کوا زستامین جوویم گورے خالد راگ لے ری پت بانی اما اقفل نک چیلو گردوا بڑی راگ آگا چیلو گردوا کتا خالد مرنکی آن آرکتی گورے پتلوار بانی خفلیم دادو کان خالد رضی اللہ تعالی نحوم مٹی والی آوچی چلے اورت را لسترانه نو داغینه یو پیرایو تعالی بابر سره پیرایدا او چیکله راواتن نو خالد رضی الله تعالی نو ور تاون وای او زها کوفران کی سبحان کی انی رایদুল্লাহ قران کی او زاسته باکی بیانوم تا به دي بیانوم ما مال لیدلې جتی زلیلکنی او خالد رضی الله تعالی نو باندې چیکله پیرای هم نکولها خالد رضی الله تعالی نو چوره پای ځایه حمامتون اغه سر ورټیش او بیا شوان خدمت شوان اوبيار اغه لریو خپل بابا تا او چې کله راغلی دی ذبيحه کوي کولا قرباني زبا باندې انا خپل هر چې کله لیدلی نو بیا پاغي باندې مردونه کوي او شاروي اته دوه اله نو من لي اسبوعين دوه اجيرتون سکين کرل دي افالو فقل دل نزين راجا اذا الى ان نقم <مع> ليس ياكينو نوهم تر هغه لایما چې د به خوا کاله او کما اخیرا پښان دا چې ما <مع> په خوا کوله اخیرا دا یو زبا واجبيه برجب کې کولم ما خپل رکی ویلي چې کله سوچ راغی برابر شو چې دامي نه کیږي چې دې خبرې مې نه کوي شالانه عقل مند نه دي ابي تو فدين اليوم الدين محمدنا الى سمايل ماجن المتفضلون انکار کومه درځنه وديندمو احمد او زمادين نه نو اي زمائيل اله اله د اسمان نه اي لوی مرتبي والا غره ور غره والے ورته ونجي غران ترا مو اوله قبله دې مو ګوبانه كما قفط حجال ال اسواي تب چار چاپیره پیر د خپل درغانه من جوران ني ني لکه څنګه من جوران چا چاپیره پیر دوځل قبلي په صحاباني پراددين تذلل جنا تذلل جنابه سره لدې اقائر من ظائر كل داعي او ګرځي به په دربار ده او کیه په دې باندې را پریوتیا او دا په خواکی زبي هغه به هر زګیرا د هر یو بلون جنا دا ټول اگر څه باندې رات ولو کو امر ابن جموه رضی الله تعالی عنہ هغه بیا هوت شي چی چیرې امر خپل الاله له راغله او اور سره خبري کيده شپې او د سره مازر رضی الله تعالی نو خلا مسلمانان شي وینم امر ابن جبوهر رضی الله تعالی نو خپل له سره خبرې کوي نو چې کله سره هر شو خپل له اپو چې ګر ځان نشته وي چې وی کته نارضي کی پروت دی چې کیږي پروت دی بیا راځه کړه بیا ناشه وره د شپې ورته خبرې کوي خبرې هغه ور سره نه کوي بیا دې مازر رضی الله تعالی نو وویل او دې کور اځې ته یو مردار سٹم غور ځولې لري نو چیکلا پسابا باندې راغله او کتلی دي هغه خلې نه ته کتلی دي په پیګه پروته اته مردار سٹې ته را پروته مردار پیګه پروته نه وي والله لو كون تل ان لن تگون انت وکال بن وسته دې رنګ قسم په دې ده نو ته مردار سپه بادو سپې په منځ کې نه وي او فيلمه ملګه اله مستدينون الا نبتوشنا قانسوي الحال کدی ستا ملاقات کرن کیلا را پداږي حالات چې جتا اله غني او ستا مين جوړوي او ستا الحمدول کوي دبد حالت تا الحمدلله الا لې ذلمنا الوهيب الرزاق ديان الديني حننا الله ردي چې جده قوند انسان بهون کې درځګده ورګي بدني ولا ينقذني من قبل ان اكون في ظلمة قبر مرضينه الله غزا ته چې اخلاص کومه کنه چھپچارے کیوے اوک آگا گاہ قبر کی پروتوے دارا شاہیران دارا بھوم راغلی دی او آگا نصر چھوچاوے لے اپنی مراغلی دی او اک پرد دنیا راغلی دی او مسالے کردی دا دنیا تے او مسالہ او رسولا او تو دنیا اولی دا او دنیا او مسالے او ری دا نن داتلازی و دو دخکاری کھا نن منگا بیان دیو سو مزامین او یو مشرکین بلے بالی صالحین ام چدني كانو بنديان عبادت وکړو زه مشرکین ملګرو اكي باور چيستو ري عبادت وکړو ادرې مشرکین بیل ملائکه چي د ملائکه عبادت وکړو څلورو مشرکین بیل جن چي د پیران عبادت وکړو دا په دې زمانه کې دا څلورواله مشرکین شته اوس هم بهر دې کې که تازه خیال کوي او سوچ ورته کوي دندني کانو بنديان عبادت را خار دې کېږي اوس ادي وجنا اشاول لله رحمت الله العلیم وما من بلده الا ولاه علي هتنته بس یو کلی دا شي نشتا چې پای کې خلک ځان له الهه نه جوړ کړ دا غي عبادت کوي خاطر گاونه خالصو اوسن دا راکدي ولا خلک ته بچي دا رنګي ډېر خلک دځله پیريار عبادت کوي اوسوګو نه تاوي زونه راغور دی اوسو ته ملای کوي عبادت کوي اوسو دستورو اوسوګو دبلشو دا باندې تر په دې باندې شروع سلوق قسمه دمشریکینو بیان اوسه او دا یو ډول وا زه مډنا چې کوم ذکر کوي نو د یهودو دا دیمه د نصاره او د منافقینو او پنځمه د مؤمنانو دا بیان وینښلا بیا کو واسو دا ونه صلی الله علیه لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم منگا قرآن کریم سو اصول او مبادی دا دین منگا آداب دا قرآن کریم بیان کلل او آغا کارونا چی دا قرآن پا کې کی مانے رازی او آغا صفات چې آغا دا قرآن پا پوئے کی امداد برکئی بیا منگا تعریب د قرآن کریم اسماء القرآن کریم حکمت نزول القرآن کریم بیان کر او آ کاروناجی د موحدینو مشرکینو په کې اتفاق او بیا آ کاروناجی کې د مشرکینو او موحدینو اختلافو کله وری دا نن قسم شرک به کوي په علم فی تصرف فی الدعاء فی العبادات دګری را دموګه چې د ځم په فارم جوړول نظر به د غیر الله په نوم باندې کاو تر کېنو بیان اوشه مشرکین بالعبائث صالحین مشرکین بالكواكب مشرکین بالملائکہ او مشرکین بالجن دا څلور قسمه مشرکینو دا یو ډول او د دې بیان کوشو تفصیلن قران کریم کې چې کله ته سوچ او تدبر کې ندا یو څو ډالو سره بحث کې یو ډلا په کې د مشرکین او هغه بیان شو د 2 مدلا د يهودو دا نو به مونږه د يهودو بیان کوو يهو ځا ته لیکي د يهودو بیان دا 2 مدلا ده نو يهودا هغه کسانو چې د ویلا الله کتاب مورکړو د ویدا لا پیغمبرم را لګلو چګلا په دويبا نه مختي نظر مسلج شو او هغه په مختي نظر د تورات پدښته نو دوی سره بیا هیڅ پات دینو شو نو خپل کی بیا کې نه اساله و ته ځان یې تقریبا ګان کتابونه ولیکل اووی چې کتاب لیکل لري ناغه په 5 بابونو باندې شامل لے 5 بابونو دی باقي کې یو تا سفرې تکوین وای او په دې کې د ټول مخلوق د پیدا کېدو اولنې حالت ذکر کړي د آدم علی السلام د حوا بیبي د نوح علی السلام د ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام او د یوسف علیه السلام حالات په دې کې ذکر کړي د وین سفرول خروج دی سفرول خروج په دې کې د موسی علیه السلام د فرعون او د بنی اسرائیل ذکر دی درینتا سفرول احبار وی او پدیکے دے دوی د شریعت تفصیل لے دا حلال او دا حرامو سلورن تا سفرول عدد وی پدیکے دے قومن شمار لکھ لے دے جسمر قومن دے آ دا بنی اسرائیل حالات چے مصر نکلو تے لی او قومونو سرے دا قومونو سره په پپاجو حکمونو کې جګړه پسر راغله دا ندی کې دا مسلې به ذکرې پینځم سفر استثناء په دې کې جزئي احکام ذکر کوي او کوي دې وجہ کلا دا بن ذکر کی سلور شرح دی سلور شرح اول نہی تنبی موید نبیم دا ولنئی شرح نوں دا ویلے نبیما نون بی و او دریما شرح دا مدراش مم ری علیب شن مدراش او سلورم شرحا تالمود تی علیب لام مم و تالمود دار دوی کتابون او توراد دوینا آخه تمشه او خدوی دانه لیکل بیا شروع کړل او دغه لیکلي کړی دي د دې اصول سری د دې غټ اصول سنور دي یو مداهنته سستی اځیم کتمانه حق حق پټاول او درین تر کې عمل عمل نه کول او سلورم تحریف د الله حکمونه بدلول دا دوی اصول دي قران کریم د دوی دا اصول راخلی او په دې باندې رد کړي لکه سوره بقرہ آت نمبر 79 فَأَلُولَ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ وَهَنَاكَ تَهْكَسَانُ لَهَا چليکي كتاب لرا بييديم بغفلوا لسونو ثم يقولون ياواي هذا من عند الله دا دلال ترپدې لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا دې دپاره چورکي په دې باندې وَوَيْلُ اللَّهُم مِمَّا كَتَبَ تَعِدِيمًا نو علاقات دلہ داسنا چلکل دلہ سنو دلہ تحریب کئی پاکبل غاسنو باندے غا حکم بدل کی وَوَيْلُ اللَّهُم مِمَّا يَقْسِبُونَ او حلاقات دلہ داسنا چدویے کئی دلی ٹکم مالا جمع کئی دی دی نبی علیہ السلام لطره لطر کونسو ن من کاه قبل لکومهوان ن ب نل تا په طرق د هغه چابانې ځ چې پهخوا ستاسوونه داهوی په پزار بانې په پزارار دی او قدم په قدم به روانئ یعنی داهویطرشي دا ځان کې مراولئ اه پات چې کمم په یهودو کو او په دی ز معکن په یمولا کې راغې نو دام غ یی ملا شو او دا صفات پات تا ځان سره یاد سائ تا اخپل وزر تا پتا لگی دل تراتا بابا دوی دا حالات تی او دا صفات دا اللہ جی کرکی دوی او حالت دوی کلکل اوی منگا کتاب منو او دو بل کتاب نمنو او حال داوی چی خپل اخپل کتاب ام نمنی لکه صورت اعل امران آد نمبر تریانوے دا سلوره میسی پاری اولا نعمق دی اخپل کتابم نمانی دا اصول چی دا قرآن سرز دکی نو بیا چې قرآن کی دیر سوچ کئی تا اخپلو اور بیا پتا لگی چی دا کتاب دا چا سرکی قلو تا آمی کا نحلل بنی اسرائیلا تول قرآن کا حلال بنی اسرائیل اللہ آد نمبر 93 الا محرما اسرائيل على نفسي مگر حاج بانکره یاعقوب علیہ السلام بخل ځان باندې دوی په یمنګه د وګخا نوکرو وای نوکرو زګدا یاعقوب علیہ السلام حلم کړو خدای یاعقوب علیہ السلام پزان بن کړو ته بیا دوی مخپل کتاب منو آئی راوڑی قل فاتو بیتوراتی وردوها راوڑی تورات فاتلوها اولولی ان کنتم صادقین که تاسو رشتی نی اخبل کتاب مراوڑی اغاولولی کرشتیاو خپل دوی اخبل کتاب نمانی او دوی خباسدونو پلیتوی قرآن زکر کوي لکه سورت بقره آد نمبر دې کې ډېر تفصیلا ذکر کې په قرآنه نورو سوراتو نن کې ذکر کې دی خو دې کې ډېر تفصیلا دی آد نمبر 51 یو 50 و وېذات نامو صار باین لایلاتان کله اچو دواعث من د دو موسی عليه السلام نا رسل وې خوشو زمات تفضلم لا اجلا بیاونی تاسو سره په خدای ټول <سؤال> سره من باندې رسد دنا کای پلي دیوا چې موسی علی السلام دغه اقواشه نسخه په عبادت باندېونیو دا خدای تعالی بعد شروع وکوا وانتم ظالمون <سؤال> او تاسو ظالمان وای تاسو ظلمونه کواله دا <سؤال> پلي دی د ذکری ګي قرآني کریم 8 نمبر 58 کې بیا وای وَادْخُلُوا وَا الْقُرَىٰ دَارِهَا وَكُلُوا مِنَ هَيَٰذِهِ الشَّيْءِ مِمَّا رَغِبْتُمْ وَادْخُلُوا الْبَابَ كُلَّ خِيرٍ مّنْ غَدِيتَ وَذَهَبْتَ قُرَيْدَةً ذَٰلِكَ كُنْتَ تَسْتَغْفِرُ خَيْرًا مِّنْهَا فَادْخُلُوا الْبَابَ هَٰذِهِ الدَّرَوَازَةَ سُجَّدًا فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَكُلُوا حَيْثُ أَتَيْتُمْ فَرِيقًا دَوَائِي چه گناونه گناهو نمات کی گناهو کو وسن زیدو المحسینین زرده چی بدل بور کنی کانو تا پا بدل اللذین کسانو چی ظلمی کریو بدل کی واقستا کسانو چی ظلمی کریو قولن یووی نا دخده حکمی همیشه ورانو او دخده پا حکم کبه همیشه ورانی کو چه اللہ بورتوی زید کلی دی کلی تا پا دب بانی پکڑا بروانو چا اللہ وردوی بخن اکوار ایدی بوی منگ لگا نمراکا دا خدای حکمونو کی امیشہ دا پارا وران اکڑیو دوم را پلیت خلقو او دا دوی را پلیتای قرآن ذکر کئی آد نمبر اکاس آٹکی آد نمبر اکاس آٹک آد دا آخری حصینا لگمہ که شورو گوم اید بی دو محصران فائلنا لگمہ سال دومہ گوښې دې خارته ست د پاراز وی چې تاسو ووفتي وزوريبات علیه مذلہ دا یاتونم چې ځان سره یاد کړل او چې قلم چې زوری نه ان شاء الله په کتاب لیکلی شي د يهودو په لیتي يهودو همیشه د پارا د مسلمان سره دښمنۍ کړي دا اوس هم پکې وزوريبات علیه مذلہ والایشه په دې باندې مورته زلات والماس کنا د خوړای وبا بِغَضَبٍ ب غذا ب من الله راغیر شوپ غذد کده الله نه چېخي د یودوي نوشه بللی زلل ب دا والله اتابم وین هم لجد به برازينطاق بهمل بغلات دا بیا میشه پاره داغ پوکو بلت رو دی اگر که پراني ابان نسوې او غت معلوونهلی نه او لت کېي آمشهپار او آ يهودو سی فاجي چاګرهغليغه هغه زليلي آد نمبر 58 کې بیا ذکر کړي الله به کار د چالي د ورځي بند کړو دوی د قصه کا ولقد علمتم الذين اتدم منكم في صدقي پتاه ترآ به ژوندتا آ ګسان چې یا ته کړو استاد سنا په صدې به کار د چاليږي الله ورته ویلي د خلیف نه کوي او دو د قته شروعکه فله لهم کونو قدن خااض نه منه د دا شاشاګان بعد له شاګانې ې جوړل او په لت کې اخه شو او لت زه مخو دا د بیاره پلیتهوي او قآې ذکر کوي نمر ک بیارهدي بلله پلیدي د غواپ لاړو کې چل والکوو دا نه کولجرراشا الله او کوم د وي منه نو چل وال شوکهه ريس قال موسی لقومه ان الله لا يامركم كلا جئبي موسی عليه السلام بالقمط ان شي قال الله حكم کئتا ازت انت از بہو بقره قال الا گئی غان قال وای دی ات آیا نیو منګه پټوک باندې من سره ټوک کې ستا خبره من نمون وسړیا دا زانه اړه دا زانه خبره راته کې ندویرا په لیدل خبره باز دونه قران ذکر کوي دوی کله کله ب zarar رساو zarar رسانی دا د کارو کار د دې عادتو لکه صورت دی आले عمران کې ذکر کوي الله سوره دی آل आले عمران اعد نمبر 21 ندوی امه عادت دا شي zarar به آد نمبر اکیس دری مسیح پارا را سورت آل امران آد نمبر یوشتم او حق فرز بی وجل ان اللذین یکفرونا بی آد اللہ بی شکا کسان چی کفر کئی پاس بنو دا اللہ او وجنی پیغمبرانا د غیر یا کین دی د پیغمبرانو هیڅ جرم نه وي بنی اسرائیل کې ډیر پیغمبران راغري او دوی بوجل اوی له پنه تکړې و یاقتلونه الذین یامرونه بالقسط ونه که سانشي بیان کیندې تاسو چا چې بیان د توحید کړي ره هغه انره برې کې هغه وجني شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه سره رسولوبه وکړي تانه په یو ځای کې اوسره په بل ځای بالا کوټ سيد أحمد جهيد أحمد الله سرى سو قلل ما نعيكي ده مسجد ببخيل كي تيار لس قسان اوهي ده جمعات سرى وسيرل ابتو ديوال وزول او ده كارونيا او حق پرست ميشه ده پارنه ببريكي وجلل سمراوية پر واسكي ده وياف دلون اللذين آيا مرونا بلقيست ودنها قسان چه بيان كي ده انصاف دار يهود وعادت يه ميشه ده پارن حق پرستي وجلل وحق پرست بانهلا ندكده